Розділ 14 З анналів вартових 14 серпня 1949 року 15.00 по 18.00 Люсі і Пол з'явилися в моєму бюро для елапсування. Ми базікали про реконструкцію і облаштування цієї частини міста та про той неймовірний факт, що Ноттінггіл – у їхній час став найпопулярнішим і найдорожчим районом міста. Вони називаються Стильний. Ще вони принесли мені список усіх переможців Вімблдону з 1950 року. Все, що виграю на тоталізаторі, я обіцяв вкласти у фонд сплати за освіту моїх дітей і онуків. Крім того, я збираюся придбати один-два зруйнованих будинки в Нотінг Гілі. Про всяк випадок, Звіт – Лукас Монтрос, адепт третього ступеня. Сьогодні заняття тягнулися болісно-повільно. Шкільний обід був так само гидкий, як зазвичай. Йоркширський пудинг. І коли після двох уроків хімії можна було нарешті йти додому, я відчувала, що не проти подрімати – Шарлотта цілісінький день мене ігнорувала На одній із перерв я спробувала заговорити з нею, але вона заявила «Якщо хочеш вибачитися, забудь!» «За що це я маю вибачатись?» – обурилася я «Ну, якщо ти сама не розумієш...» «Шарлотто, я ж не винна, що цей дурнуватий ген дістався у спадок мені, а не тобі!» Шарлотта гнівно криснула очима. Це не дурнуватий ген, це дар, щось особливе, а те, що він дістався тобі, цілковите марнотратство. Але ти ще мало каші з'їла, щоб бодай якось це зрозуміти. З цими словами вона розвернулась і пішла. Вона впорається, сказала Леслі, коли ми забирали свої речі з шафок. Їй спочатку треба звикнути до того, що вона тепер така ж, як усі Але вона несправедлива, поскаржилася я Врешті-решт я ж нічого у неї не забирала Звісно, ні Леслі простягнула мені свою щітку для волосся На, візьми Навіщо? Зачесатися? Для чого ж іще? Я слухняно провела щіткою по волосю а для чого, власне, кажучи, я це роблю? Я просто хочу, щоб ти була гарна, коли знову побачишся з Гідеоном. На щастя, туж для Вій тобі не потрібна, бо твої вії від природи просто на диво чорні й довгі. Почувши про Гідеона, я залилася рум'янцем. Може, сьогодні я його взагалі не побачу. Сьогодні мене збираються відправити в якийсь підвал 1956 року. Щоб я скніла там над домашніми завданнями Ну, може він зустрінеться тобі дорогою туди або назад? Леслі, я не в його стилі Він не це мав на увазі, мовила Леслі Ні, саме це Ну то й що, свою думку завжди можна змінити У всякому разі, сам він у твоєму стилі Я роззявила рота і знову закрила було би зглуздо заперечувати це. Він був у моєму стилі, хоча я з радістю запевнила б себе у зворотньому. «Будь-яка дівчина вважатиме його крутим», – сказала я, – «принаймні зовні. Але він увесь час допікає мене до живого і командує мною, і, і він просто... просто неймовірно крутий». Леслі щиро посміхнулася мені. «Ти теж, чесно! Ти найкласніша дівчина, яку я знаю. Можливо, крім мене. І командувати ти теж умієш. Ходімо. Я страшенно хочу глянути на лімузин, який тебе забере». Джеймс манірно кивнув мені, коли ми підійшли до його ніші. «Почекай», – сказала я Леслі. «Мені треба запитати про дещо Джеймса». Коли я зупинилася, з обличчя Джеймса зник чванькуватий вираз, і він радісно мені всміхнувся. «Я ще раз поміркував над нашою останньою розмовою», – сказав він. «Про поцілунки?» «Ні, про віспу. Можливо, я таки її підхопив. До речі, твоє волосся блищить сьогодні дуже красиво». «Дякую. Джеймсе, можеш зробити мені ласку?» Сподіваюся, це не стосується поцілунків. Я засміялася. Теж непогана ідея, сказала я. Але я щодо Манер. Манер? Ну, ти весь час нарікаєш, буцімто мені бракує манер, і тут твоя правда на всі сто. Тому я хотіла б попросити тебе показати мені, як правильно триматись у твоєму часі як треба розмовляти, як присідати, як. Ну, що ще? Тримати віло? танцювати, як поводитися перед принцем регентом А тож, ну, це я можу тобі показати. Ти справжній скарб, сказала я і обернулася, збираючись іти. Ага, ще одне. Джеммі, а ти вмієш фехтувати само собою? відповів Джеймс. Не хочу хвалитися, але серед моїх друзів у клубі я вважався одним із кращих фехтувальників Сам Галіано каже, що я винятковий талант Супер, мовила я, ти справжній друг Ти хочеш, щоб привід навчив тебе фехтувати? Леслі з цікавістю стежила за нашою розмовою Звісно, вона могла чути тільки мої репліки Хіба Дух взагалі здатен тримати шпагу? «Подивимося», – відповіла я. «У всякому разі, на XVIII столітті він знається чудово. Зрештою, бідолагай сам звідти». На сходах нас не здогнав Гордон Гельдерман. «Ти знову розмовляла з нішою, Гвендолін. Я бачив на власні очі». «Так, Гордоне, це моя улюблена ніша. Вона ображається, якщо я з нею не розмовляю». «Ти знаєш, що ти якась дивакувата, кувата, а геш? «Звісно, знаю, дорогенький Гордоне, але в мене принаймні не ламається голос». «Це пройде», – запевнив Гордон. «Було б добре, якби ти сам пройшов», – пробурчала Леслі. «Ох, ви двоє, звичайно, знову хочете поговорити», – здогадався Гордон. Він своїм звичаєм чіплявся, як реп'ях. «Розумію». «Ви сьогодні просиділи голова до голови лише п'ять годин. Може, сходимо сьогодні в кіно?» «Ні», – відрубала Леслі. «То я теж не можу», – зітхнув Гордон, ступаючи за нами вестибюлем на чітінь. «Мені треба писати цей безглуздий твір про каблучки з печаткою. Я вже говорив, що ненавиджу містера Вітмана». «Так, хіба що разів сто», – сказала Леслі. Не встигли ми ще вийти на вулицю, як я помітила перед шкільними воротами лімузин. Серце моє закалатало. Мені досі було страх, як незручно за вчорашній вечір. «Ти ба? Це що за тачка?» – присвиснув Гордон. «А що, коли не дарма шириться чутка, бо цімто в нашу школу ходить дочка Мадонни?» Зрозуміло, інкогніто і під вигаданим ім'ям. «Та ясно!» – сказала Леслі, примружившись на сонці. «Тому її забирають на лімузині, щоб ніхто не помітив її інкогніто!» На лімузин витріщалося кілька школярів. Синтія та її подруга Сара теж стояли на сходах і дивилися. Дивилися вони, правда, не на лімузин, а трохи правіше». «А я думала, що стару кар'єристку хлопці не цікавлять», – сказала Сара. «Навіть такі розкішні екземпляри!» «Можливо, це її кузен?» – припустила Синтія. «Чи брат?» Я вчепилася в лікоть Леслі. На нашому шкільному дворі справді стояв Гідеон у джинсах і футболці. Він розмовляв із Шарлоттою. Леслі відразу зрозуміла. «А я думала, що в нього довге волосся!» Сказала вона з докором. «А хіба ні?» Зніяковіла я. «Наполовину довге!» Сказала вона. «У тому то й різниця! Дуже класно!» «Він голубець! Закладаюся на 50 фунтів, що він голубець!» Заявив Гордон. Він сперся рукою на моє плече, щоб краще бачити у просвіт між Синтією і мною. «О, Боже! Він її торкається!» – мовила Синтія. «Він бере її за руку!» Досі я чудово вивчила посмішку на обличчі Шарлотти. Посміхалася вона не часто, коли не брати до уваги іронічний посміш Мони Лізи. Але якщо вже посміхалася то аж очі вбирала. Навіть ямочка на щуці з'являлася. Гідон звичайно, теж це бачив, і він, напевно, вважав її якою завгодно, тільки незвичайною. «Він гладить її по щоці. «О, Боже, справді!» «Укол, який я відчула, годі було легко важити». «А зараз він її поцілує!» Ми всі затамували подих. Схоже було, ніби Гідеон зібрався таки поцілувати Шарлотту. Але тільки в щоку, з полегшенням зітхнула Синтія. Як-не-як, -як він її кузен. Гвені, будь ласка, скажи, що він її кузен. Ні, відрубала я. Вони не родичі. І він не голубий, докинула Леслі. «Наспір? Ти тільки глянь на його каблучку!» Шарлотта ще раз зиркнула на Гідеона променистим поглядом і полетіла, мов, на крилах. Очевидно, її поганий настрій розвіявся. Гідеон обернувся до нас. Як на мене, видовище з нас було ні в року. Четверо дівчат і Гордон хихикаючи витріщаються на нього зі сходів. «Я знаю таких дівчат, як ти». Все, як і очікувалося. Ну, просто чудово. «Гвендолін!» – скрикнув Гідеон. «Ну, ось і ти нарешті!» Синтія, Сара і Гордон замовкли всі як один. І мені теж, якщо чесно, сперло дух. Одна Леслі зберігала спокій. Вона легенько підштовхнула мене. «Поквапся, будь ласка!» «Твій лімузин чекає!» Спускаючись сходами, я відчувала спиною їхні погляди. Напевно, вони стояли, пороззявлявши роти. Принаймні, Гордон. «Привіт!» – сказала я, підходячи до Гідеона. Більше нічого я з себе вичевити не змогла. У сонячному світлі його очі здавалися ще зеленішими. «Привіт!» Він дивився на мене якось уважніше. Ти що, за ніч виросла? Ні, я стягнула куртку на грудях. Шкільна форма збіглася. Гідон посміхнувся, потім глянув понад моїм плечем. Це твої подруги там, на горі. По-моєму, одна з них ось-ось непритомні. О, Господи! «Це Синтія Дейл, сказала я, не обертаючись. «У неї підвищений рівень естрогену. Хочеш, можу познайомити». Гіден посміхнувся ще ширше. «Можливо, ми до цього ще повернемося. А зараз вперед. У нас сьогодні справ по зав'язку». Він узяв мене за руку, на сходах голосно запищали, і повів до лімузина. Мені доведеться робити домашнє завдання. 1956 року. Плани змінилися. Гідон відчинив переді мною дверцята. Цієї миті на сходах заверіщали. «Заїдемо до твоєї прапрабабусі. Вона дуже хотіла тебе бачити». Він поклав руку мені на спину, щоб допомогти сісти в лімузин. На сходах ще раз вириснули. У лімузині я сіла на заднє сидіння і зауважила знайоме кругле обличчя навпроти. Привіт, містере Джордж. Гвендалін, моя хоробра дівчинко. Як ти почуваєшся сьогодні? Містер Джордж і його лисина сягли майже однаково. Гідеон сів поруч з ним. А добре, дякую. Я зашарілася, згадавши, яким посміховиськом я вчора була. Але Гідеон обійшовся без шпильок. Він тримався так, ніби нічого не сталося. «То як там щодо моєї прапрабабусі?» – квапливо запитала я. «Я не зрозуміла». «Так, ми теж не зовсім зрозуміли», – зітхнув Гідеон. Лімузин рушив. Я встояла проти спокуси глянути через заднє скло на сходи. Марґрет Тілні, уроджена Гранд, була бабусею твоєї бабусі Арісти та останньою мандрівницею в часі перед Люсі й тобою. Вартові без проблем змогли зчитати її в перший хронограф після її другого стрибка 1894 року. Решту свого життя – а померла вона 1944 року. Твоя прапрабабуся регулярно елапсувала за допомогою хронографа. А Нали описують її як доброзичливу, готову до співпраці особу. Містер Джордж нервово провів рукою по лисині. Коли під час Другої світової на Лондон падали бомби, вона з хронографом і групою вартових переїхала за місто. Там вона померла від ускладнень після запалення легенів у віці 67 років. Як сумно, я не зовсім зрозуміла, що мені робити з цією інформацією. І як ти знаєш, Гідеон відвідав у минулому вже сімох з кола 12 і взяв у них кров для другого нового хронографа. Шістьох, якщо вважати близнюків за одного. З твоєю і його кров'ю бракує тільки чотирьох із кола дванадцяти. Опал, нефрит, сапфір і чорний турмалін. Елен Бернлі, Маргарет Тілні, Люсі Монтроз і Пол де Віллерс, пояснив Гідеон. Треба знайти цих чотирьох і взяти в них кров. «Та ясно, ясно, не така вже я дурепа!» «А тож, ми не думали, що з Маргрет виникнуть якісь клопоти!» Містер Джордж відкинувся на спинку сидіння. «З іншими – так. Але з Маргрет Тілні не було ані найменших причин хвилюватися. Її життя запротокольовано вартовими до дрібниць. Ми знаємо, де вона провела кожен день свого життя» тож організувати зустріч її з Гідеоном було неважко. Учора вночі він подався в 1937 рік, щоб побачитися з Маргрет Тілні у нашій домівці в темплі. «Справді, вчора вночі? Коли ж ти спав?» «Все, мало б швидко», – відповів Гідеон. Він схрестив руки на грудях. «На всю операцію ми відвели годину». Містер Джордж вів далі. Він розказав їй щодо чого, але Маргрет усупереч очікуванням відмовилася дати йому кров. Він вичікувально подивився на мене. «Я повинна щось сказати?» «Може, е вона не зрозуміла?» – припустила я. «Якась заплутана історія». «Вона все прекрасно зрозуміла». Дідеон похитав головою. Вона вже знала, що перший хронограф поцупили, і що я намагаюся отримати її кров для другого. Але як вона могла б передбачити те, що станеться за багато років? Вона що, була ясновидицею? Я й вимовити це не встигла, як уже зрозуміла. Увесь цей мандрочасовий мотлох почав мало-помалу просякати мій мозок. «Хтось побував там до тебе і розповів їй, еге ж? запитала я. Гідеон схвально кивнув. І він умовив її, щоб вона ні в якому разі не давала кров. Ще незрозуміліше було те, що вона відмовилася зі мною розмовляти. Вона покликала на допомогу вартових і зажадала, щоб мене тримали від неї далі. «Але хто це міг бути?» Міркувала я. Власне кажучи, йтися може хіба що про Люсі і Пола. Вони вміють мандрувати в часі і хочуть завадити завершенню кола. Містер Джордж і Гідеон перезернулися. Коли Гідеон повернувся, ми опинилися перед справжньою загадкою, мовив містер Джордж. Хоча ми приблизно й уявляли собі, що могло статись, але доказів бракувало. Тому Гідеон сьогодні вранці ще раз вирушив у минуле і знову навідався до Маргрет Тілні. «А ж, день у тебе був насичений. Я шукала на обличчі Гідеона сліди втоми, але їх не було. Навпаки, вигляд він мав вельми бадьорий. А як твоя рука?» «Гаразд, послухай, що скаже містер Джордж. Це важливо». Цього разу Гідеон відшукав Маргрет одразу ж після її першої мандрівки в часі 1894 року, сказав містер Джордж. При цьому ти повинна знати, що фактор Х, або ген мандрів у часі, виявляється в крові тільки після першого стрибка. Тому, коли взяти кров у мандрівника перед тим, як той уперше встиг перестрибнути в часі, хронограф не визначить того гена. З цією метою граф Сен-Джермен провів кілька експериментів, через які хронограф мало не зламався. Тобто, відвідувати мандрівника в дитинстві, щоб узяти в нього кров. Це дурня. Хоча це багато чого спростило б. Ти розумієш? Так, кинула я з нічев'я. Тому Гідеон зустрів сьогодні вранці юну Маркрет перед її першим офіційним елапсуванням. Після першого стрибка її одразу ж відвели до темпла. Під час підготовки до считування вона перескочила в друге. Причому це була найдовше з усіх досі виміряних неконтрольованих мандрівок. Її не було цілих дві з гаком години. «Містер Джордж, давайте облишимо несуттєві подробиці», – запропонував Гідеон із ноткою нетерпіння в голосі. «Так, так, про що це я?» Значить, Гідеон відвідав Маргарет перед її першим лапсуванням. І він знову розповів їй про підсуплений хронограф і про шанс усе виправити за допомогою другого хронографа. «Ха!» – скрикнула я. «Ой, звідки доросліша Маргарет дізналася всю історію! Гідеон сам їй усе розповів!» «Так, можливо», – відповів містер Джордж. Але й цього разу юна Маргрет чула всю історію не вперше. Тобто хтось побував там до Гідеона. Люсі і Пол. Вони подалися в минуле за допомогою вкраденого хронографа, щоб розповісти Маргрет Тілні, що рано чи пізно з'явиться хтось, хто захоче взяти в неї кров. Містер Джордж як води в рот набрав. То вона отдала кров цього разу? «Ні», – відповів містер Джордж. Вона знову відмовилася. У 16 років вона, щоправда, ще не вибрикувала так, як на схилі віку, – зауважив Гідеон. Цього разу вона дозволила перекинутися з неї кількома словами. І врешті-решт сказала, що якщо вона і розмовлятиме про кров, то тільки з тобою. «Зі мною?» – вона назвала твоє ім'я. Гвендолін Шеффорд Але... Я почала жувати нижню губу, а містер Джордж з Гідеоном не спускали з мене очей. Я думала, що Пол і Люсі зникли перш ніж я народилася. Як же вони могли знати моє ім'я і назвати його цій Маргрет? А тож, от де халепа, сказав містер Джордж. Дивись, Люсі і Пол поцупили хронограф у травні того року, коли ти народилася. Спочатку вони сховали його в сьогоденні. Кілька місяців їм успішно вдавалося ховатися від детективів-вартових, пускаючи їх кривою дорогою і вдаючись до інших хитрощів. Вони раз у раз перебиралися з міста в місто і об'їздили з хронографом пів Європи. Але ми підступали до них дедалі ближче – і Люсі з Полом збагнули, що сховатися на тривалий час вони зможуть тільки в минулому, якщо втечуть туди з хронографом. На жаль, здатись їм навіть не спадало на думку. Вони захищали свої фальшиві ідеали цілком безкомпромісно. Він зітхнув. Вони були такі юні та затяті. Його погляд мрійливо застиг. Гідон відкашлявся, і очі містера Джорджа раптом заграли. Він говорив далі. «Досі ми думали, що вони цей крок зробили у вересні в Лондоні, за кілька тижнів до твого народження». «Але тоді вони б не могли знати моє ім'я!» «Атож», – погодився містер Джордж. «А після сьогоднішніх подій ми розглядаємо ймовірність того, що в минуле вони перескочили вже після твого народження». «Хто зна чому?» – докинув Гідеон. При цьому незрозуміло, звідки Люсі і Пол знали твоє ім'я і твоє призначення. Так чи інакше, співпрацювати Маргрет не відмовилася. Я замислилася. «І як ми тепер підберемося до її крові?» «О, Боже, невже я це сказала?» «Не будете ж вичинити насильство!» Я уявила собі гідеони, що урудує ефіром, наручниками і велетенським шприцом, і це затьмарило його образ у моїх очах. Містер Джордж похитав головою. Одне з 12 золотих правил вартових говорить, що примус застосовується тільки тоді, коли всі інші методи – пояснення, умовляння – не спрацювали Тому ми спробуємо спочатку те, що запропонувала Маргрет Відправимо до неї тебе Щоб я її переконала? Щоб ми з'ясували її мотиви і дізналися, хто їй усе виклав Вона сама сказала, що з тобою розмовлятиме Ми хочемо дізнатися, що вона скаже Гіден зітхнув З цього нічого не вийде я цілий ранок намагався переконати їх, але марно. Так, і тому мадам Росіні шиє тобі зараз гарненьку літню сукню для 1912 року, зауважив містер Джордж. Доведеться тобі познайомитися зі своєю прапрабабусею. Чому саме 1912 рік? Рік ми вибрали навмання. проте, «Кідеон вважає, що ви можете потрапити в пастку». «У пастку?» Кідеон нічого не відповів, він тільки дивився на мене. І схоже було, що йому справді не до жартів. «За законами логіки це практично виключено», – зауважив містер Джордж. «Навіщо комусь влаштовувати нам пастку?» Гідеон нахилився до мене. «Подумай сама, у Люсі і Пола є хронограф, у який уже считано кров десятьох із дванадцяти мандрівників. Щоб завершити коло і використовувати таємницю на свою вигоду, їм потрібна тільки наша кров, твоя і моя. Але... Люсі і Пол саме збиралися стати на заваді завершенню кола і розкриті таємниці». Містер Джордж і Гідеон знову перезернулися. «Це те, у що вірить твоя мати», – сказав містер Джордж. «І те, у що досі вірила я сама». «А ви ні?» Подивися на справу з іншого боку. «Що, як Люсі з Полом хочуть використовувати таємницю, виключно як їм заманеться?» – запитав Гідеон. Що як вони саме з цією метою вкрали хронограф? І єдине, чого їм не вистачає, щоб утерти носа графу Вісенджермену. – це наша кров. Я подумала над його словами, а потім сказала. А оскільки вони можуть зустріти нас тільки в минулому, то їм треба нас кудись небудь заманити, щоб дістатися до нашої крові. Вони повинні розуміти, що нашу кров вони отримують тільки силою. Мовив Гідеон. І ми, своєю чергою, теж знаємо, що вони з доброї волі нам свою кров не дадуть. Я згадала чоловіків, які напали на нас учора в гайд парку. Звісно, сказав Гідеон, немов читаючи мої думки, якби вони відправили нас на той світ, то могли б узяти в нас стільки крові, скільки їм треба. Залишилося з'ясувати, звідки вони знали, що ми там будемо. І «Я знаю Люсі і Пола. Це просто не в їхньому стилі», – сказав містер Джордж. «Вони виросли на дванадцяти золотих правилах вартових і цілком точно не замислили б убити власних родичів. Вони знають, що спочатку треба спробувати вмовити і пояс...» «Ви знали Люсі і Пола, містере Джордж», – сказав Гідеон. Але чи можете ви знати, якими вони стали за цей час?» Я переводила погляд з одного на іншого. «Хай там як, але мені було б цікаво дізнатися, чого хоче від мене моя прапрабабуся», – зауважила я. «І як це може виявитися пасткою, якщо ми самі вибрали час свого візиту?» «Я цієї ж думки», – сказав містер Джордж. Гідеон розчаровано зітхнув. «Так чи інакше, рішення прийнято». Мадам Русіні натягнула на мене білу картату сукню по кісточки, прикрашену чимось на взір матроського комірця. Талія була б перев'язана блакитним сатиновим шаликом з тієї ж тканини, що й бант між комірцем і застіпкою. Глянувши у люстро, я була трохи розчарована. Вигляд я мала ні в року. У цьому вбранні я чимось нагадувала послушницю з церкви святого Луки – куди ми час від часу ходили на недільну службу. Звичайно, 1912 року моду не можна порівняти з екстравагантністю рококо, зауважила мадам Росіні, передаючи мені шкіряні чобітки на гудзичках. Я б сказала, чарівність жінок радше ховали, ніж підкреслювали. Я б теж так сказала. Тепер зачіска. Мадам Россіні легенько підштовхнула мене до стільця і розчісала моє волосся, зробивши косий проділ. Потім зашпилила окремі пасма на потилиці. «Чи не занадто... М -м, пишно тут, з за вухами?» «Так і треба», кинула мадам Россіні. «Але я не певна, що мені це личить. Як ви гадаєте?» Тобі личить геть усе, моя маленька лебедина шийко. Крім того, це не конкурс краси. Ідеться про автентичність, я знаю. Мадам Росіні засміялася. От і добре. Цього разу по мене прийшов доктор Вайт. Він мав відвести мене в підвал із хронографом. Доктор, як завжди, став на ліву ногу, зате Роберт... Маленький хлопчик привид Щиро мені посміхався Я посміхнулася у відповідь Він був страшенно ласкавий З його світлими кучериками І ямочками на щоках. Привіт! Привіт, Квендолін Відповів Роберт І чого б це я так бурхливо радів, зустрівшись? Зауважив доктор Вайт, махнувши чорною пов'язкою «О, ні, нащо вона знов?» «Немає підстав довіряти тобі», – відповів доктор Вайт. «Ага, дайте сюди, грубіян!» Мадам Росіні вихопила в нього з рук чорну хустку. «Цього разу ніхто не зіпсує зачіску Гвендолін!» «А шкода!» Мадам Росіні власноруч і дуже обережно зав'язала мені очі. Жодна волосина не вибилася з-під пов'язки. Хай ще Люба, сказала вона мені. Я наосліп махнула рукою на прощання. Знову це неприємне відчуття шпортатись у порожнечі. Але шлях до підвалу щоразу здавався мені дедалі знайомішим, тим паче, що зараз мені допомагав Роберт. Ще дві сходинки потім ліворуч через потаємні двері. Обережно поріг. Ще десять кроків, і ми на широких сходах. Дійсно крутий сервіс, дуже дякую. Не треба іронії, сказав доктор Вайт. Чому ти чуєш мене, а він ні? Засмучено запитав Роберт. Я теж як на те не знаю, Відказала я, і мене охопило співчуття до нього «Ти хочеш йому що-небудь сказати?» Роберт промовчав Доктор Вайт мовив «Гленда Мондроз має рацію Ти справді розмовляєш сама з собою» Я просувалася навпомацьки вздовж стіни «Ох, я знаю цю нішу! Зараз знову сходинка, ось вона!» і через двадцять чотири кроки повертаємо праворуч. «Ти рахувала кроки?» «Хіба що знудоти? Чому ви, власне, такий недовірливий, доктор Вайт? «Де там? Ані трохи. Я тобі цілком довіряю. Поки що. Бо наразі ти досить чемна, хіба що збита з пантелику з хибнутими ідеями твоєї матері. Проте хто знає, що з тебе вийде?» А тому мені б не хотілося, щоб ти знала місце знаходження хронографа. «Не можеш цей підвал бути таким великим?» – заперечила я. «Ти й гадки не маєш», – заявив доктор Вайт. «Ми в ньому губили людей». «Справді?» «Так». У його голосі почувся відгумін сміху, і я зрозуміла, що він жартує. Дехто цілими днями блукав коридорами, а потім їх знову виносило до початку Я б хотів сказати йому, що мені дуже шкода, мовив Роберт Очевидно, йому потрібен був час, щоб роздуматися Ох, бідолашний хлопчина, я б залюбки зупинилася і обійняла його Але ж ти не винен «Ти впевнена?» Доктор Вайт, мабуть, досі думав про тих, хто десь подівся в підвалі. Роберт засупів. «Вранці ми розбили Глека. Я сказав, що ненавиджу його і хотів би мати іншого батька. Але він же не сприйняв це серйозно. Напевно, що ні». «Сприйняв. І зараз він гадає, що я його не люблю». І я більше не можу йому це сказати. Тонкий голосок, який зараз помітно тремтів, крає в мені серце. «Тому ти досі тут?» Я не хочу залишати його самого. Він не може бачити і чути мене, але, можливо, відчуває, що я поруч. О, золотко!» Я більше не могла витримати і зупинилася. Я впевнена, він знає, що ти його любиш. Кожен батько знає, що діти іноді щось бовкають язиком, хоча насправді так не думають. Але... раптом глухо мовив доктор Вайт. Якщо батько днів на два заборонив дітям телевізор, бо вони кинули велосипед під дощем... То хай не дивується, коли вони верещатимуть і верстимуть таке, що зазвичай їм би і на думку не спало. Він повів мене далі. «Я рада, що ви це сказали, докторе Вайт». «Я теж», – докинув Роберт. Залишок шляху ми з ним перебували в чудовому настрої. Нарешті відчинилися важкі двері і знову зачинилися за нашими спинами. Я зняла пов'язку. Перший, кого я побачила, був Гідеон з циліндром на голові. Я розреготалася. Ха! Зараз бовдором у капелюсі був він. У неї сьогодні душа співає, зауважив доктор Вайт. Бо вона вже встигла набазікатися з собою. Але голос його звучав не так саркастично, як зазвичай містер Девіллерс теж розреготався. «Як на мене справді кумедно!» – промовив він крізь сміх. «Ти схожий на директора цирку!» «Радий, що вам сподобалося!» – кинув Гідеон. Якщо не брати до уваги циліндр, вигляд він мав нічогенький. Довгі темні штани, темний сюртук, біла сорочка, такий собі і весільний гість. Він окинув мене поглядом з ніг до голови, і я затамувала подих. Ну, де ж реванш? На його місці я б одразу пустила щонайменше десять гострих шпилюк з приводу мого костюма. Але він нічого не сказав, а просто посміхався. Містер Джордж займався хронографом. Гвендолін уже отримала інструкції. Гадаю, що так відповів містер Девіллерс. Він півгодини розводився мені про операцію Нефрит, а мадам Росіні тим часом дошивала мій костюм. Операція Нефрит. Я здавалася сама собі якимось на кшталт таємного агента Емми Піль. Нам з Леслі дуже подобався фільм «Месники» з умою Турман. Я досі не могла второпити, чому Гідеон уперто вважає, що ми вскочимо в пастку. Маргрет Тілні хоч і висловила недвозначне бажання поговорити зі мною, але не назвала часу, коли має відбутися ця розмова. Навіть якщо вона й збиралася заманити мене в пастку, то не могла знати, якого дня і о якій годині я з'явлюсь у її житті. І було справді мало ймовірно, що саме цього дня Люсій Полу вдасться нас вистежити. Червень 1912 року Вартові вибрали Навмання. Маргрет Тілні було тоді 35 років, і вона разом із чоловіком і трьома дітьми мешкала у їхньому будинку в Белгравії. Саме там ми й збиралися до неї навідатися. Я озирнулася і помітила, що Гідеон дивиться на мене. Вірніше, на мій виріс. Ну, це вже занадто! «Гей, ти що, на мої груди витріщаєшся?» обурено прошипіла я. Він посміхнувся. «Не зовсім», шепнув він у відповідь. І тут я зрозуміла, що він мав на увазі. У добу рококо було набагато простіше ховати предмети за мереживами, подумала я. Але, на жаль, на нас кинув оком містер Джордж. Він нахилився до мене. «Це що, мобільник?» – запитав він. «Але тут не може бути й мови, щоб ти прихопила речі з нашого часу в минуле». «Чому ні? Це може виявитися корисним». Її світлина ракуці з лордом Бромптоном вийшла непогано. «Якби минулого разу в Гідеона був всякий такий пістолет, нам би було значно легше». Гідеон пустив очі під лоба. «Уяви собі» що ти загубила свій мобільник у минулому», сказав містер Девіллерс. «Напевно, той, хто його знайде, не зможе ним скористатися. Але що як зможе? Тоді твій мобільник змінить майбутнє. А пістолет? Неможливо навіть уявити, що сталося б, якби людство навчилося використовувати хитромудру зброю раніше, ніж її взагалі винайшли». «Крім того...» які предмети стали б доказом вашого і нашого існування? — зауважив доктор Вайт. Одна маленька помилка здатна все змінити і наразити на небезпеку континуум. Я закусила нижню губу, розмірковуючи, якою мірою газовий балончик, який я, наприклад, загублю у 18 столітті, може змінити майбутнє людства. Можливо, навіть на краще якщо його знайде хтось тямущий. Містер Джордж протягнув руку. А поки що я про нього подбаю. Зітхнувши, я залізла у виріз і віддала йому мобільник. Але потім я відразу ж заберу його назад. Ну що, ми нарешті готові? Поцікавився доктор Вайт. Хронограф налаштований. Я була готова. Я відчула легке поколювання в животі і усвідомила, що мені зараз набагато цікавіше, ніж якби мене відправили в якийсь нудний підвал робити домашні завдання. Гідеон допитливо подивився на мене. Напевно, він прикидав, що ще я могла заховати. Я відповіла йому чесним поглядом. Газовий балончик я зможу прихопити тільки наступного разу. Шкода, звичайно. «Ти готова, Гвендолін?» – запитав він нарешті. Я посміхнулася йому. «Готова, якщо ти готовий».